يا لا قومي من نفوس عانا قد درب السيفاني راه واجهت للموت سرا بين احراش الضلال لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا هدوان الا على الظالمين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 sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, wa šarral umuri muhdezatuha, wa kulla muhdezatin bida'a, wa kulla bida'atin dalala, thumma amma abadu. Zahvala pripada uzvišenom Allahu subahana huva ta'ala, gospodaru svih svetova milostivom, samilosnom vladaru soudnjega dana, koji ima uzvišená imena i savršená svojstva Donosimo salavat na Allahovog poslanika Muhammada sallallahu ta'ala alaihi ve sellem, na njegove ashaabe, na njegovu porodicu i na sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Allahumma amin. Traga je braćo, u prethodnim predavanjima pomenuli smo tri osnovna ili tri temeljna pravila ehl sunneta wal jamaata u pogledu Allahovih tebaraka ve taala svojstava i onima šejhul islam ibn tajmije rahimellahu govori govori i to su pravila koja smo izvukli iz njegovih njegovih riječi koje ću sada ponoviti jer dobar dio obraćanja nije bio prisutan. Kaže Šejh Ali Sami ibn Taymije ja rahimehullah: "Wa min al-iman billahi al-iman bima wasafa bihi nafsuh." Od imana do vjerovanja u Allaha je vjerovanje u sva svojstva ili osobine kojima je Allah tebareke ve teala sebe opisao. Evo je prvo pravilo koje glasi šta Prihvatamo sva svojstva i sve osobine kojima je uzvišeni Allah tebaraka ve taala sebe opisao u svojoj knjizi odnosno Kur'an. I o tome smo govorili. Zatim kaže: "Eubima wasafahu bihi nabiyuhu Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem." I sva svojstva kojima ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu taala alejhi ve selleme u sunnetu. Evo drugo pravilo. Da prihvatamo sva svojstva Uzvišenog Allaha tebareke ve teala koji magaje opisao Resul sallallahu teala alejhi ve selleme gdje je sunnetu i kazali smo ako se sjećate da opis Uzvišenog Allaha jalla ve u sunnetu ili od strane poslanika alejhi salatu ve selam se u tri vrste ili biva na tri načina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 Jenzilu Rabbuna ila sama i dunia. Kaže, silazi naš gospodar, dakle svojstvo silaska, silazi naš gospodar svaku noć, hina jeboka, thunutu, lejdi, l'ahar, kada ostane njena posljednja trećina. I govori, ima li nekoga da nešto traži da mu to dali. Ima li onoga koji traži oprosta da mu oprostim i tako dalje. Dakle, ovdje je poslanik Ali Sjatu Esan spomenuo svojstvo uzvišnog Allah, kako? Govorom, riječima. Dobro, ko će da mi navede primjer dijelom? Reći ja. Jeste, na oprosnom hađu. Na oprosnom Hadžu, na danu arefata. Kada je upitao Resul s.a.v. prisutne, da li sam dostavio, dakle poslanicu, da li sam dostavio objavu? Pa su posvjedočili da jeste. Kaže, dostavio si objavu.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 Ja li neki primjer? Navjeli smo primjer koga? <tripti> Ime Robinje. Hadith ul-đari. Koji je Muawija ibn Hakem as-Sulemin udario. Jer je vuk pojo jednu ovcu njenu. Pa je Muawija udario. Pa mu je bilo žao. Pa je došao kod poslanika, lisa tu o salam, u ženji da se odkupi. Kaže Allaho poslaniće, desilo se tako i tako daže pokaži mi da je vidim, dakle pokaži mi tu robi. pa je vidio, pa je upitao Resul Sala Selema kaže Eyn Allah, kaže gdje je Allah, kaže fi sema, na nebesima. I tako je došlo u hadisu, i ovo pitanje nije haram, kako neki, neki to smatraje. Nije pita ovo je pitanje akide, jednostavno, dakle djevojčica koja nije imala fakultet, nije obrazovanje, ni obrazovanje, ništa, robinja bila. Eyn Allah, kaže fi sema, Allah je na nebesima, jednostavno. Kaže u mena, kaže ko sam ja, kaže enta rasulullah. Kaže ti se Allah oposlani. Jednostavne pitanje, jednostavni šta? Jednostavni odgovor. Kaže, a taqha fe inna mu'mina. Kaže, oslobodio, ona je? Ona je vjernica. Dakle, bez filozofiranja, bez ulaženja u bilo kakve, kakvu problematiku. Dakle, jednostavne pitanje, jednostavni odgovor. Dakle, to su tri načina opisa Allaha te barake wa ta'ala od strane koga? Poslanika, alaih salatu, wasalamu. زتيم <تصفيق> كاجي ابن تيميه رحمه الله كاجي من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كاجي بس تحريفا بس تعطيل بس تكييف بس تمثيل تпрошон предаван почлиśmy govoriti o ovom pravilu ovo pravilo glasi zabrana upletanja razuma zabrana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 I braćo, svi ljudi ovo prihvataju. Nema ni jednog čovjeka da kaže moj razum nije ograničen. Ja tako, onaj ko to kaže, smatraš time smatra se ahmakom. <laughs> Taj takav nije normalno da kaže Allah moj razum nije ograničen, ja sve mogu dopući. A ima i takvih. Ima i takvih. Kažemo tako nije nije sam svoj. Da dakle, jer ljudski razum je ograničen i to svi prihvataju. I nema nikoga da kaže moj razum nije ograničen. Mogu dopući sve, ja sve znam.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 Jer kad god otvoriš jedno poglavlje nauke vidiš koliko je čovjek mankag. subhanallah. Zato Allah dželle kaže najviše sallaha boje ni robova. Uči. Zašto je raj bude Allaha Allah tebareke i nego i negova svojstve, njegove osobine. I poznaju šerijatsko znanje i svataju koliko su oni maljki da te nisu u stanju. Da dokuće puno više stvari nego što što jesu je dakle, to je prvi razlog. Ograničenost uskog razloga. Čak, braćo, spomenuli se o primjer duše. Da čovjek nije u stan da dokući ono što je pri njemu. Čovjek je duševno biće, ali o to toj duši koju posjeduje i bez koje ne je bio živ, ne zna ništa o tome. Jes eluna kanir ruh. Pitaju te o duši. Šta je duša, braćo? <laughs> Šta je duša? duša? Duša je duša. Taže, mine il muškilati te u dihu l'uadihati.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 To je prvi razlog. Koji je drugi razlog? Što je, to... Zato što je poglavlju Allahum te bareke o tela svojstvima poglavlje gajiba. Dakle, neviđenog. Onoga što nismo vidjeli, ali nam je naređeno putem objeve da u to, u to vjerujem. Kao što je kaburski azab, kazna, kao što je džennet, kao što je džehennem, kao što su meleki, kao što su šeitani, kao što su e, dakle, sudni dan i tako uh, i tako dalje I tako, kao što je Leuhih Mahfuz kao što je Allahov dredžejn šta o tome znamo ništa ne znamo osim ono što je došlo u obju i u to vjerujemo i ne ne komentarišemo to ne uplićemo razum u to jer nismo u stan da to dokučimo i zato je pravilo islama kod stvari koje se tiču gajba kako čujimo koranče talu amanna bihi kullu min i govore vjerujemo u sve to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 Dobro, dobro, pošto je prošli put bilo upola manje, braće, bitno mi je da ovo znamo, kako bi razumjeli ostatak njih. Dakle, tahrif je izmjena, pa smo kazali da se tahrif dili u dvije vrste. Kaže, tahrifun at-tahriful lafzi, u at-tahriful ma'navi. Prva vrsta, kaže, jeste izmjena osnove riječi. Da postoji jedna riječ u Kur'anu, a ti umjesto nje staviš drugu. To je šta potpuna izmjena riječi. Kao što su radili ko? Mm, Jevrijeji. Sa prijašnjim objavama. Kada im je Allah r. rekao kada da uđu u Jirusalim, u Kudz. Rekao im je i recite hitta. Hitta znači oprosti nam, dova. Pa su mesto hitta rekli himta. Himta je pšenica. Dakle, ismijavajuću se s so uzmišenima Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovo je potpuna izmjena riječi ili kao što su radile jehmije, koje su zanijekale svojstva uzvišenom Allaha te wa ta'ala. Pa kad Allah kaže Allah je sigurno sa Musaom razgovarao, Allah je sigurno sa Musaom razgovarao, dakle marfu, dakle sa dammo, oni su mesto damme stavili fethu. Allah je Musa teklima. Što to sad znači? To sad znači a sa Allahom je Musa sigurno razgovarao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 postoje izmjena značenja riječi. Pa smo naveli primjer. Šta znači e, izmjena značenja riječi? Dakle, u Kur'anu postoji dotična riječ koja upućuje na izvjesno značenje. Međutim, oni koji niču svojstva kažu ne. Pod tim se pod, ne podrazumijeva to već se podrazumijeva šta? Nešto drugo. Dakle, minja značenje riječi. Pa kad Allah djela u ala kaže ar-rahmānu ar-arši istewa, milostivi si za daršu uzvisio kaže istewa, to stoji u Koranu, mi vjerujemo, ali to ne znači istewa, istewa tu znači istewla, za gospodariti, za gospodariti. Malik kupitan i to smo spominjali prošlog predavanja, upitanje ima malik dok je sedio u msćidu, došao je jedan čovjek i pitao, kaže, šta je to istewa? Pa mu rekao, istewa malu, Isteva uzvisiti se to nam je šta poznato mi znamo šta to znači. Isteva riječ isteva nam je jako poznata. Kaže wal kayfu majhul kakvo toga je nepoznato. Da ke ne znamo kakvo što toga. Kako sama uzvišio to ne znamo. Kaže el iman bihi wajib vjerovanje u to je važno. Wasualu anhu bida. Kaže pitati o tome i raspravljati o tome šta novotarija. Kaže pa naredio je čovjek Israjeljan. Israjeljan. Šta je dovelo, braćo, do ovog tahrifa? Šta je dovelo, braćo, do toga da neki ljudi zariču ili izmjere ova svojstva uzvišenog Allaha te bareku vata? Pa kada Allah subhanahu ta'ala kaže jedu Allah, ruka kaže ne jed ovdje ima značenje snage ili moći. Šta, je, šta ih je dovelo do toga? Molim? Upitanje razum. Šta su oni prvo uradili? Oni su prvo u svoj mozgu, da dakle u svojim, razumima, uporedili Allaha sa stvorenjima, pa to nisu smeli prihvatiti, pa su onda šta? Izmijenili. Pa su onda šta? Izmijenili. Znači da ne bi upali upali u poređenje. Dobro. Druga stvar jeste ta til. Šta beše ta til? <clears throat> Imate ovdje. Kaže ta til je negacija. Dakle, prvo je izmjena. Dakle, da prihvataš riječ, ali izmjeniš njeno značenje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 zvane je Djehmi je, dobili raziv po jednom čovjeku, po imanu Djehmi ibn Safuan, koji je zanijekao sva svojstva uzvišenog Allaha. Dakle, Allah ne posjeduje svojstva, niti osobine. Ili kao što su radile mua tezine, koje su prihvatile imena, a zanijekali svojstva. Pa kažu, Allah je ar milostivi, ali bez milosti. Kaže, Allah je al alim koji zna, ali bez znanja. Kaže mi prihvatamo to ime, ali nijedno ime ne sadrži svojstvo. Zašto su ovo radili? Zato što ako bi prihvatili svojstva, tada bi upali u poređenje Allaha sa stvorenjima. Kaže, ne možemo to raditi. Ne možemo to. Zašto su rekli da je, čuli ste recimo nekada na predavanjima, kažemo a Tezile govore o stvaranju Kur'ana. Da je Kur'an stvoren. Pa imeo Mahmed odgovara da Kur'an nije stvoren i tako dalje. Zašto su rekli da je Kur'an stvoren? Šta mislite?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 I kakve su sve zabude poticale od toga da ljudi nisu razumijeli ovo pogleda. I postoji druga vrsta negacije, a to je dijelimična negacija. Kao što čine neke skupine iz ovoga umjeta, pa zadnije ću, recimo, prihvate sva imena i neka svojstva. da dakle, ali ne, ne sva, neka svojstva. Pa prihvate ju, recimo, svojstvo znanja, svojstvo vida, svojstvo sluha svojstvo postojanja ili života i tako dalje. Ali recimo niču svojstvo milosti. Niču svojstvo uzdizanja. I tako dalje i tako dalje. A mi smo rekli prvo pravilo je osnovo da prizna sva svojstva koja je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo. I zato ehli sunnet ne negacije ni jedno svojstvo ni jedno koje god je Allah svojstvo spomenuo pri tamo. Pri tamo. Da o kojoj nismo govorili, jeste takozvani tekijiv. Obratite pažnju. Šta je to tekijiv? Tekijiv zapravo jeste kakvo će. Jeste kakvo će. Neki ljudi, braćo, neki ljudi, braćo, vole mnogo da pitaju. I mnogo vole da znaju stvari koje ih se ne tiču koje i se ne tiču, koji ne budu koristiti. Tako neki ljudi su ummetu pitali kada je te Allahovu tebareke svojstvo spomenuto, a kakvo je ono? Pa kada Allah kaže Allah je milostiv, a kakva je to milost? Allah vidi, kako Allah vidi? Allah zna, kako Allah zna? Allahova ruka, kakva je Allahova ruka? To je tekijiv. Uplitanje u šta u? U kakvoću. Uplitanje u u? Mi, mi ne kažemo, mi ne kažemo, joj ja, brate paživo je jako bitno, mi ne kažemo da Allahova svojstva nemaju u kakvoću. Mi kažemo da Allahova svojstva imaju u kakvoću. Ali mi šta? Ne ulazimo u kakvoću. I ne pitamo o kakvoći. Zbog čega, braće? Da bi nešto znao kakvo je. Ili kako možeš da znaš kakvo je nešto? Prvo kad vidiš. Kad nešto vidiš kaže to je tako. Jel uredi? Ne možda znaš kakvo je nešto dok to šta? Ne vidiš. Kaže vidio sam i opišeš ga. To je primarni i prvi način da nešto, da neću u kakvoću sad da vidiš. Da li je neko vidio Allaha? Nije vidio Allaha, te bareke o te Kako možeš da znaš kakvo je, a nisi vidio? Da A nisi šta? Nisi vidio. Dakle, ne ulazim u kakvoću. I drugi drugi način. Koji je drugi način? Da znaš kakvoću. Molim. Ne, ne Da čuješ od nekoga. Da, da čuješ od nekoga. Da te neko kaže i obavijesti te o kakvoći toga. Međutim, da bi te obavijesti o kakvoći toga, šta je potrebno? Ili da ga vidi, ili da Ne, ne, ili da ga uporedi sa nekim Pa kaže, to je Znaš kako je to? To je isto kao to Jerenu? Dakle, da bi znao kako ću nečega Moraš ili da vidiš Ili da ga uporediš sa nečim Pošto Allaha nismo vidjeli I Allah o sebi kaže ke Allahu ništa slično nije Dakle, nemaš ga sa čime uporediti Pa da kažeš Allah je slično od tome, ne, Allahu ništa nije slično, šta to znači? To znači da kakvoću ne možemo znati. I zato kada je, kada je došao onaj čobnje Kim Aung, onaj ju pitao kakvoći, naređu da ga istraju, kaže anhu kaže da pitaš kako je ili kako je to svojstvo, to je novotarija, kaže izađi iz mešćina. Reci. Pa eto, se, kako voliš. A nije sprašni šala, otvara. Nije sprašni. Jer ovo jasno, braćo? Dakle, je zabrađeno je šta ulaziti u kakvoću. Ali mi kažemo i vjerujemo da to svojstvo ima kakvoću. Ona je onakva kakva doli koja Allahu tabarake wa ta'ala savršena. I mi to ne znamo. Također, braćo, Allah nas nije obavezao time. Nije ta Allah obavezao da ti znaš kakvoću njegovih svojstava. Kao što ne znaš svojstva i osobine svoje,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 Nije slično. I mi ne upoređujemo Allaha tebareke wa ta'ala niti bilo koje njegovo svojstvo sa svojstvima stvorenja. I to se zove kako? Antro, antropomorfizam. I zato neki ljudi optužuju nas, kaže to su antropomorfisti. Otjelovljenje čega Boga. Antropomorfizam, dakle jeste e, davanje Bogu svojstava svojstava, kažu Bog je sličan čovjek. Kao što je reci u hršćanstvu kao što je u hršćanstvu, recimo. Mi kažemo, o nema nika veze sa antropomofizmom. je osnovno i primarno pravilo, se i šei, Allahu ništa nije slično. Allahu, subhanahu wa ta'ala, ništa nije slično. Ali mi kažemo, neka Allahova te tebara kjeva ta'ala svojstva. Su slična svojstvima stvorenja u imenu. Jel u redu? Dakle, slična su u imenu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 Neke, neke stvari isto nazivaju, ali da su u svojoj osobini i svojstvu različite. Kao što je recimo džennet. Kaže, oni će biti u džennetskim bašćama. Kad kažeš džennetske bašće, padne ti na um luk i krompir i paradajz. Je li tako? Bašća. Je li tako? To ti padne na pamet. Kaže, pomalo bašta sadio luka, krompila, lija i tako dalje.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 Prihlaćamo je, ali kažemo nije slično svoćima stvorenja. Kakvo je, kakva njemu dolikuje? Subhana hu wa ta'ala. Ili recimo, kaže Allah poslanik Ali sattu sallallahu alayhi wasalam. Allah subhana wa ta'ala u jannatu bi nagradu svojim robovima. Kaže fiha ma la 'aynun ra'at wa la sami'at wa la 'ala qalbi bashar. Kaže, u njemu ima ono što oko nije vidjelo. Uho nije čulo. Ha, uho nije čulo. I pamet ne može zamisliti. I sad ti kaže, šta li je to? <laughs> I kako li je to? Pa kako ćeš, znaš, kako je to kad pamet ne može zamisliti? Jel u redu? Tako i svojstvo, subhanallah. I je veoma jednostavno i lako. Ili nije lako? Jednostavno, Allah subhanahu wa ta'lab, ja jednostavno je. Kaže, u džennetu ima ono što oko nije vidjelo. Uho nije Uho nije čulo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 I ne znamo kako su. U imenu su, Allah subhanahu ta' je tako je, nazvi mi to privatamo. Ali ne znamo, nije ovu, nije ovu kakvoću. Ili lice, ili bilo šta drugo. Uzmeš recimo, kaže lice, lice čovjeka. Lice. Lice novčanice. Ima lice i naliče. Jel' tako? Kaže lice. A Lice. Kaže, je lice ili naliče? Lice. Lice. Tako da mnogo stvari postoji koje su iste u imenu, ali različite u osobini i svojstvu. Pa šta je on da sa gospodarom svjetova koji nije stvoren, a koji je sve stvorio i čija su svojstva savršena i uzvišena i koja ljudski razum ne može ne može Ona je vraćo ko ovozna ko ovozna i želi da svati i ne želi da polemiše. Allahov vjernac mu postati veoma veoma laka i mnogo druge kod mnogih drugih stvari biće rahat. بيت راحت والله جل وعلا وصلى الله على نبينا محمد نستئذكم ابو بغداد سيدي سيدي الكرام انا قومي من نفوس عانا قد درب السيفالي رو للموت سرا بين احراش الضلال